kutokana na vitabu ambavyokuwa kwa au rasaili ambazo kwa zitengenewa kwa wanafunzi wa ilmu inshallah takuona na silsila ya darsu ambazo kwa za elezea baada ya, ya rasaili hayo hizo na kama ilivyokuwa ni mapendekezo ya baadhi ya ikhwa inshallah atakuwa ni wenye kufunzana katika risala miongoni mwa fupi alizo stunga Sheikh Muhammad ibn nayo ni risala risalatushurutus sala wa arkanuha wa na tutayafanya kwa madarasa silsila ya madarasa ambapo bi idinillahi itakuwa ni darasa ya kwanza ambapo kuwa ndani yake nitazungumzia kwa ufupi mukhtasar Wasira na tarjama ya huyu mwanachuoni aliotunga hili risala nukta ya kwanza kuhusiana naye kwa majina na nasaba yeye ni Sheikhul Islam Mujaddid fil Jazira Al Arabiya fil karne tani ashar min al hijra al nabawiyya kama alivyoelezea mwanachuoni Ibn Baz katika muhtasar yasira yeye ya huyu mwanachuoni kwae ni al-mujaddid mwe dini katika karne hii katika karne ya mbili ya Hijra na kalenda ya Kiislamu naye ni Sheikhul Islam kwa majina Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali Al-Tamimi Al-Hanbali Al-Najdi jina yake na babake na nasab ba yake kutoka katika Mji wa Nazareth. Alizaliwa katika mwaka wa moja, moja, na 15. Na akafariki katika mwaka wa mbili mbili, moja, na sita 1206. Akuribia miaka tisini Aliishi karibu ya miaka tisini, rahmatullahi alayhi. Na nukta ya pili ya fungamana na kusoma kwake au usomi wake yeye alitafuta ilmu mwanzo wa kutafuta alisoma kwa babake ambaye ni Abdul Wahab ibn Sulaiman At-Tamimi ne, alikuwa ni katika wanachuoni wakubwa katika siku hizo katika mji wa Najd alikuwa ni kabi katika mji wa Uyaina Amba kwa sheikh rahmatullahi alayhi alizaliwa kwa hivyo babake alikuwa ni mwanachuoni wa madhhabiya hanbali katika fiqh na alisoma kwake Qur'an na kaifadi na mabadi za ulum katika fiqh na hadith na arabia na masomo mengine kisha alipobaleghe Allah yarhamhu aliondoka Najd na kufunga safari kwenda Hija Hija yake ya mwanzo ambapo alishuka maka na akafanya hajj na umra kwaidanya Allah subhanahu wa ta'ala na kule alikutana na baadhi ya ulama al-haram sharif ulama wa haramain sharifain kule ambako kwa akasoma kadhalika kwao akachukua baadhi ya ulomo kutoka kwao na baadaye kadhalika akawa na safari nyingine kuelekea madinati nabawiya nabawiyya ala sahibihi afdussalatu wa taslim ampako kwa kadhalika kule Aliketi awaliishi kwa muda akijifunza na kusoma kutoka kwa wanachuoni wakubwa katika mji wa Madina miongoni mwa wanachuoni ambokuwa alisoma kwao kule Madina ni Sheikh Hayat Sindhi katika wanachuoni wakubwa wa hadith katika zama hiyo Muhammad Hayat Sindhi wakadhalika Sheikh Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif Annajdi katika makabi wakubwa, katika zama hizo na baada ya muda rghba ilipozidi ya kutaka kupata ilmu zaidi akawa ni mwenye kusafiri ila Iraq kuelekea Iraq ambapo kwa alienda katika mji wa Basra na miji mingineo ya Iraq Kufa na kwingineko ambako kuwa alikusanyikana na wachuoni wa Iraq ambao katika zama hizo walikuwa ni katika wanachuoni wakubwa wa kutegemewa akasoma na akawa ni mwenye kufunguliwa katika maarifa katika fikhi, na katika aqida tauhid na mengineo na kule ikawa kuna majalis mengi ya ilmu akifanya na wanachuoni wa kule wakijadiliana na wakinakishiana katika elimu na ndiko kule mwanzo alipopata fikra na wazo ya kuanza kufanya dawa yeye pamoja na mojawapo wa mashehe zake kule Basra kwa kuwa kilichowapelekea ni hilo ni kuwa waliona kuwa watu wengi wako kinyume na dini sahihi na haitoshi kwa mwanachuoni kubeba ilmu tu bali atakiwa kadhalika aibalegeshe na kufikishie wenzake wakasimama na wakaanza kufunza watu dini. Kwa hivyo Sheikh rahmatullah alayhi anayo sera ya wanachuoni, kusoma na kusomesha. Na hii katika misingi mikubwa ya watu ambokuwa ni wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama alivyo Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira." ana waman ittaba'ani hii ni njia ambayo alikuwa ali ndani yake mtume sallallahu alayhi wasallama yad'u ila Allah al-basira alingania kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ala basira ala ilmin kwa elimu ana waman ittaba'ani hiyo ndo njia ya mtume sallallahu alayhi wasallama na wote ambao ni wafuasi wake walingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ilhali wanayo elimu kwa hivyo Sheikh Allah yarhamatullah alikuwa ni katika watu ambao wajulikana kwa elimu anayo sera ya ilmu. na wala sio kama ambavyokuwa atuhumiwa kuwa hakuwa na elimu au ni katika watu ambao wana taasub na mengineyo la bali ni mtu ambaye mujtahid katika ilmu. rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ama kulingana na nukta ya 3 ya fungamana na Najd na sababu za kusimama kidete kwa dawa ya haki dawa ya kulingania katika tauhid ni kuwa biladun najd ilikuwa ni mji ambao intashara fiha ash akbar shirki kubwa imeenea kule na aina za shirki ndogo kwa wingi na mambo ambayo ni katika khurafat katika dini na bid'a na inhiraaf Ilikuwa imekita katika mujtama ambapo kwa watu hawakuwa wakimtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala wakidai kuwa ni waislamu wakimshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala wakiamiliana na uchawi na sihir Na fawahish nyinginezo Uwizi na nahb unyang'aji na kupigana ovyo ovyo kwa hamia za kijahilia kwa ajili ya hamia za kijahilia basi hali hii iloko imetanda katika biladu najid na kadhalika katika mji wa Yaman ambu, katika nchi ya Yaman ambayo ilikuwa ni mujawir aywa ya haramain na kadhalika katika bilad aljazira maka wa madina mambo haya kadhalika yalikuwa yameenea na hawakuepo wanachuoni chuoni kuwa wakikemea haya na wala wakifunza watu aywa kuacha wakemea watu kuacha hayo. Bashekh alipoona hali hiyo ya kuzorota dini na watu kugafilika nayo, ikawa akaingiwa na ghaira kubwa kwa haki ya Allah subhana wa Ta'ala na dini yake. Ndiposa ikampelekea akawa ni mwenye kunyanyuka na kufanya mikakati ya kuanza kulingania haki na kuipigania haki. Na alianza kwa wanachuoni chuoni kuwa alikuwa katika zama hizo akawaandikia rasail na akawaita akawafahamisha hilo jambo na khatari wake na umasulia ambokuo wanachuoni wabeba basi wanachuoni baadhi ya wakakubaliana naye na wakamunga mkono wa hakadha ya maumara katika imarat zao wakawa ni wenye kumkubalia wakasimama wote na kuanza dawa hindi hali ilikuwa katika mji wa Najd na ikampelekea Sheikh aliye rahmatullah alayhi kusimama kwa wima, kusimama wima na kulingania dini na Sheikh aliye rahmatullahi alayhi aliafikiwa baadhi ya umara wakubwa katika zama hizo kumuunga mkono miongoni mwa wanachuoni au viongozi wakubwa katika zama hizo ni Al-Imam Muhammad bin Saud ambaye alikuwa ni amir wa Najd yani Riyad na miji ambokuwa yapakana nayo. Yeye yani katika watu ambokuwa mwezimu Mungu wa Ta'ala alimuafikia kukubali haki na kusimama kuitetea. Akasimama yeye pamoja na Sheikh Muhammad bn Abd kupigania dini na kuwarejesha watu katika haki. Na ilikuwa ni jihad ndefu na msukosuko ndani yake lakini Mwenyezi Mungu wa Ta'ala alitaka nuru yake iwe ni yenye kuenea na kurudi katika ulimwengu Ndiposa akawa Sheikh ulislam ni mujaddid kwa kuwa alipigania haki na kueneza za haki na ikawa ni kutanda kuta, kuta katika bilad za najdi na جزيره العربيه na ya jazira kwani katika baadhi ya nchi ambazo kwa mujawir kama vile yaman na wanafunzi ambao walikuja katika miji hiyo toka Iraq na wengineo walikuwa ni wenye kubeba hiyo dawa na kueneza kule kwao ikawa ni sababu ya kuwa mujaddid wa hiyo karne rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'an na yakadalik rahmatullahi alayhi nukta ya kuhusiana naye anayo nasibu kubwa katika utunzi wa vitabu na ni vitabu ambavyo kwa vinabeba lugha nyepesi na mtindo sahali kwa wanafunzi kufahamu. Hii ni kipawa ambacho Allah Subhana wa Ta'ala alimtunuku Sheikh rahmatullahi alayhi na nayo rasail nyingi sana alizozitunga. Miongoni mwa vitabu ambavyo ni mashuhur na yenye manufaa kubwa kwa wanafunzi na wanachuoni na umma kwa jumla mital كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي كتبه خاصا لأجل يا كوبينيشا حق يا الله سبحانه وتعالى جويا وجزاك لاوي نكوعبدي الله سبحانه وتعالى بيكي كتاب مباكو ايمينيا منفعه يكي مشارقنا وكذلك كتاب الاصول الثلاثه وكذلك كتاب القواعد الاربعه نواكب الإسلام كشف الشبهات masailu jahiliyah katika jumla ya vitabu ambavyo ni vyenye kubainisha akida sahih na manhaj sahih Wakadhalika ametunga vitabu katika mlango wa fikhi. kama vile hii risala fupi shurutu sala wa arkanuha Wakadhalika kitab adabul mashi ila sala Wakadhalika katika fikhi anayo kitabu kikubwa amekusanya ndani yake ahadith za majmuatul ahadith alahkam ambacho kwa cha na bulughul maram lakini kimekizidi kwa ahadith nayo yaonyesha kuwa monachu, alikuwa ni katika wanachuoni wa hadith kwa kuwa uslubu amba kuwa alitumia ndani yake katika kusanya ahadith ni uslubu ya wanachuoni wa hadith rahmatullahi alayhi koibni mwanachuoni ambekuwa lillahi alhamdu alikuwa na juhudi kubwa kadhalika katika taalif kutunga vitabu vyenye manfa na vingi vinginevyo ambavyokuwa kikao hakitu ruhusu kutaja rahmatullahi alayhi amakusiana na hii risala ambokuwa iko mbele yetu tutakuwa ni wenye kuizungumzia mukhtasar kusiana nayo asema alsheikh Abdul Mohsin ibn Hamad al al-Badri Allah yihfazna wa iyyahu kusiana na hii risala qasama kadishtamalat hadhihi risala ala shurutis salat tis'a Hii risala kwa mukhtasar ilivyokuwa imekusanya shurutu za sala ambazo kuwa ni tis'a wa arkanaha alarba'ata ashar na kadhalika amitaja ndani yake arkan za sala ambazo kuwa ni 14 wa wajibatuhathamaniyah na kadhalika amitaja wajibat za sala ambazo kuwa ni nani. Kwa hivyo risala yazunguka maudho yake kuhusiana na mambo matatu haya shurutus sala arkanuha waajibatuha na ndivyo hivyo akaipa jina shurutus sala arkanuha waajibatuha kisha asemka kadhalika Sheikh Abdul Muhsin Allah wa iyahu wa inda dhikrihi rahimahullah rabi min shurutis sala alipotaja Sheikh Muhammad ibn, ibn Abdul Sharti shartian min shurutis sala wa huwa raf'u al-hadath ambapo kuna kuondoa hadathi yani kutia udhu zakra shurutut taharati akataja shurutu zadhu za ambazo kwa ni kumi. wa faradu ludhu wudhu al wakadhalika akataja faradu zadhu za ambazo kwa ni sita. wa wajibu huu alladhi huwa tasmia tasmiya ma'a addhikra. na kataja jambo ambalo kwa ni wajibu katika kwa mwenye kutawadha ambayo kwa ni at-tasmiya mtu kuleta Bismillah Anapo Atakapo kumbuka Wanawakidhu huu Atamania Wakadhalika kataja Nawakid Vinyi kutanguza Udhu Ambazo kuwa Ni nani Kwa hivyo haya ni mambo manne Ambo kuwa fungamana Na sharti Yanne Ametaja Kwa muhtasar Asema shakabu muhasin Rahmatullahi Allah Hifadha na waiyahu Wafi kalamihi Ala arkani Sola Na alipo kwa akizungumzia jambo la tatu katika hii sala arkanu as-sala fa sa al-fatiha akaifasiri sura al-fatiha kwa ikhtisar kwa mktasar ali al-fatiha kwa mukhtasar kwa ni nguzo kubwa katika swala ambayo kila mwenye kuswali atakiwa awe ni mwenye kuisoma bali mwenye kujua maana yake kwa ni hii ndiyo muktasa risala mboku ya Qur'an imebeba suratul Fatiha kadhalika wa alfaaba al-fawb wa at akawa ni mwenye kusherehesha alistiftah istiftah dua al inayosomwa kabla ya kusomwa suratul Fatiha wa at Na tashahud amboku yasomwa katika kikao cha mwisho na uh, katika swala kile kikao cha mwisho katika tahia الشيخ الله الله الله يرحمه اكوني mwenye kuisharehesha kwa hivyo hii ni maneno muhtasar au mktasar kusiana na moudho ya hii risala الله كتك darasa ijayo tutakuwa ni mwenye kuingia katika milango alizozitaja Sheikh Muhammad ibn Abdul والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا